Madhrimet janë vetëm për Allahun, subhanehu, e teala, e zotin tone, falendorojmë dhe për e ti, falje dhe udzime, kërkojmë, salavatet, salamet, përshëndetjit më të begat, tabi, pengamberin tonë të dashër, Muhammedin, alihi salatu e selam. Shokve të ti besnek, familjes të ti të, të pastor dhe gjithë dhe muslimali, cili shkom pasë rrugës të ti me të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërruar vezer, ne vetëm se po e për cilë dhe muaj Ramazanit, Allahu e pas bëgë kabul pë në vonë oft më mri shumë ramazane edhe shumë bajrame duke qenë më shëndet edhe më iman. Nuk ka dyshim se ajo çka është më e rëndësishme në ramazan është epilogu, si përfundohet rrëfimi, si përfundon ngjarja e njeriu. Për këtë arsye Allahu xhël xjalaluhu e bëri çnata e Kadrit të jetë në 10-ën e fundit, të jetë ka ka fundit që njeriu të jap maksimumin që ta përfundon, ta mbyll kapakun e librit të tij. Me veprat të mira Andaj ka thonë për nga mveri jonë Sallallahu aleyhi ve sellem Inne me l'a'malu bil khawatim Veprat vlerësohën të zoti Vecë si pas përfundimit Allahu në Allah është të gjithve Përfundimit të kajrit I cili uh, vendosët në me kurorën E rizallakut Allahut subhanahu Vëtjara Do të vazhdojmë me lejnë Allahu Gjilë Gjelalu në kategorit dhe klaset e njëzë Më të se atë kishtë e raport për nga mveri Sallallahu aleyhi so, ve sellem Më të vështirë që egziston në mesin e njerëzë Si usilë me ta Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem Dhe se si bëri që me gjithë e gërsin Me gjithë pa njerëzin Me gjithë uh, pa moralin e tëre dhe fshehjet e tëre Muhammedi aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem Arriti tja del Përskaj kej të komploteve Që mështi dëmtojnë muslimanët dhe fejnë e zoti gjellë Gjellë gjellale Dhe ajo është kategoria e Hipokritave të cilat Allahu Gjellivali i quran munafikun Munafika shka i njovna Ne me me këtë term Munafiku dhe zër Munafik në gjuhën kur anore është një njëri i cili Deklarohet musliman Ndërsa është jo musliman Deklaratën e bën Që ti mashtron muslimant Dhe bën diqka prej veprave Të muslimanve Ndërsa në realitet punon Për pa muslimanet, për jo muslimanet dhe bën vazhdimisht kurthe prej brenda prej brenda islamit tani për ta kuptuar vëzërt këta megjithëse ka shumë ngjarje nga pejgamberi s.a.s.e deri sa tha ibn Qayyim el-Jauziya kad al-Qur'anu an yakuna kulluhu fi sha'nihim tha ibn Qayyim el-Jauziya qati kit Qurani mukon per ta kundërtyre në zbulimin e tërë pse vëllezër se sherri tërë u kanë i madh E që ne të kuptojmë dhe zërë se kush janë munafikat, do të referohemi vetëm në ajete pa i lezuar. Se po banëm vetëm me ajete u ndalëm, do të nëmerë shumë ko. Shumë ajete ka dhe zërë. Shumë ajete ka për hipokritat. Allahu Mustafa vas njerë për hipokritat e ja rabbel alemin. Gëse nuk ka gjendje ma e po ushtër se sa njeri me qenë hipokrit. Edhe në njerë dhe nuk edhe nuk edhe, si që të ashojmë nga cësit e cituar nga pengamberi sallallahu a.s. Dhe dhe citojmë vetëm njerë Si i ka qujtë Allahu Gjeli Gjellalu Nërsa juve ju jetë dëtyrë Kushtë dorë me editë Me referenca të ajetin Nga se po i cituam të gjitha Vëtë vërtit <coughs> në amërë shumë ko Allahu Gjellala i ka uh, Cilcuar me Pretendim të imani të rejshëm Në surën El Bakara ajeti 8 I ka cilcuar me Pretendim të rejshëm I ka cilcuar me Orvatja për ta mashtruar Allahum Po përpichën mundohen me e mashtru zotin gjelle gjelalu dhe me i mashtruar musliman, surën e lbakara ajeti ma andej ajetin ant gjithashtu Allahu gjelale i ka cilësuar hipokritat në shumë prej ajetëve se janë fesatëgji, se bojnë fesatë dhe e prishin rendin në tokë dhe se i prishin lidhjet farefisnore në surën e lbakara, ajeti një mbëdhjet edhe ajeti djë mbëdhjet gjithashtu në surën e lbakara, ajeti 204 dhe në ajetin Dëshënë xog, ka përshkuar Allahu xhelaluha, po referonin ajete, i keni sot edhe na për telefona, mund t'i shikoni ajetet e Zotit xhelle, xhelle xhelalu. Gjithashtu Allahu te baraka wa talli ka cilsuar hipokritët me ë uh, dembeli të skajshme në adhurime. Pra ju vënëran shumë me ufal. Ju vënëran shumë macrua, ju vënëran shumë me dhon zeqat. Ju vënëran me, me përmend Allahun xhelle xhelalu në surën Nisa Ajeti 142 ka përshkuar detalë nga gjendja e rëndesis që e kam të logishtia që i kaplon ata në adhorimin Allahu Gjeli Gjelalu. Gjithashtu Allahu Gjelalu ka përshkuar në surën El Bëkara, ajeti 14 dhe ajeti 79 i surës të uve me qëfar? Me talje dhe i besimtarve. Nësë ndalim majetet ashtë dhe njerë për teksoj, në mërë shumë kondë dërsa unë e du me dalë të njëarjet që e ka pasë pengamberi, ale i salatë të selamë. I ka xisuar këto ajetet Allahu xhelaluhala se i tallin musliman. I çeshin musliman, por buzën musliman. Ka ard çeshin me fjalë, edhe çesin me lemz, edhe gams me gjestë, voj me sy ekstumera. e kështu me radh. Dhe kjo është ndaluar nga nga cilësitë muslimanëve që mos ti mos ta tallin asnjëri. Gjithashtu vëllezër, Allahu xhelaluhala ka cituar i ka cituar në surën Ali Imran ajetin 18 Edhe në surën En-Nisa, ajeti nënë 41 i ka cilësuar Allahu ujelevala se i urrejnë muslimanët. Për anamendo, deklarohohen me ta i urrejnë muslimanët. Psele zepo i përmënim këto se me këto dallohën ato. Në njëjët kush janë këta njerëz që na ata dina por kanë ata ul. As Muhammedu alayhi sallallahu alajhi se ka ditë. As ajo lista e Hudhaifës që ka kaq kallzu pejgamberi alayhi sallallahu alajhi, s'kan çike munafikat. Janë qen 23 ato. Derin pas më dhveta Dosa munafika ka pas shumë ma shumë Por Allah u gjelari ka than I një me cilësi Unë ti ka dojë cilësit Ti përcjeli pas taj Gjithashtu Allah u gjelari ka përshkuar munafikat Se i duan Pa besimtarët Dhe mitsohen me ta pra, Para me ndo Deklarohen musliman I dojnë një muslimant I urrejnë muslimanet I urrejnë muslimant Dhe bojnë alianca me paganet Kjo është në surën Nisa ayat 58 8 edhe me andej edhe sura al-hasr e cila godi gazetit këtu për ta nëmitësimin e tyre me jehudit. Kjo ka shumë precizimit që ja ka përshkruar Allahu uje luala atyre. Gjithashtu në surën nur ayeti 47 e mandej i ka përshkruar Allahu uje luala se nuk e doin ligjin e Zotit. Nëse u thua atyre ligji i Zotit, ligji pejgamberes aselnim ligjin muslimanë, ata kan urrëtej për këtë punë. Apo kan urrëtej në zemër. Ata e dojnë dyqka tjetër çka është në kundërstime Allahun dhe pengamberin sallallahu aleyhi vesellem Dhe i ka përshkura Allahu u gjellora sa ata nuk vinë të ty o Muhammed me u gjikua Nuk vinë të ty me u gjikua Dhe gjithashtu në surën e nisa nga jeti 16 e mandej i ka përshkujtë Allahu u gjellë Gjellë gjellalu Gjithashtu në surën e l-munafikun Egzisto një surë komplet e kohenin e l-munafikun, munafikat Deris a thot Abdullah ibn Abbas, çka ka transpluar imam Mustrimi, ka thonë Abdullah ibn Abbas, pejgamberi alayhisallatu selam, në xumë e ka lexu surën xumë el xum'a, e ka lexu surën el xum'a, e ka lexu surën el munafiqun. Se i nevawiyu, juma, juma, se ka lexu këto, thot imam Nehuwi, rahimahullahu, e ka lexu surën xumë, por xumë, se në surën xumë ka thirrje për me lan tregtin në vakx xumaje dhe me armë për mend Allahu xumë. Thot e pse e ka lexu surën el munafiqun? se munafikat mës shumë ti që janë mbledhën xhamin ditën e xumë. Çm i ka thue pejgamber sa për një ditë, ditë në saat aty, na jera me ti edhe pastaj tan javën kanë ikur, sikur që e kanë bërë sa ditë, në sabat edhe njësi skandal. Se sabati yaci, sa konë sikur të na yacia. Ata rënë yaci, sopaf kur kush qusha të dol. Veç ka pas pak pejgamber sa më sa me dalte imam llok i vet, edhe sahabët so janë rreshtu duke u prek. E kanë bërë safi. E do ka thon sa të humorve ashtu kush del kush del skandal. E Allahu xhelaluallahi po shkruajte ata me një sure jo të veçantë. Këtë sure jo a lexonte pejon sam çdo gjumë. Ro pra sikur vazhdimisht u thonte, e diçi këtu jeni. E diçi jeni do ar. Mir po thodi imam në Ujiu, gjithashtu këtë sure Allah i ka dhënë u pendu. Lënë nin fakun. Lënë hipokrizin. Hajdi te Allahu xhelle, xhelle xelalu. Nekëth sure si ka përshkruajti Allahu xhelaluallahu I ka përshkujtë se Kur ka kërkuar për nga më verës e sellem Atlipi i stikfar për juve të Allahu Kanë hec Ka shku për janë samë një ditë për ditë E ju ka tham Atlipi i stikfar për juve Për do gabime shka e kinë i bo Veqë e kanë morë gjibët edhe janë qua S Nuk dojnë me i boj stikfar Zdojnë dikush mu lutë për ta S'lutën ata mi fanë Allahu gjelle Gjelle gjellari Allahu në arru nga gjendje arane këtëre njerëzve Gjithashtë të vëzër i ka përshkujtë Allahu u gjeluarën Në surën e nur A jeti në nëmbëdhjet Se kanë ndëshirë që të përhapët Amoraliteti dhe zinoja në mesin e muslimanëve E kuptoni dani? E kuptoni sa gazetari janë munafik E kuptoni sa mediat janë hipokrite Sepse ata përhapin Amoralitet në mesin e muslimanëve Ato kanë qef mu talë Me mbulesën E me uba e kanë shme zhveshja E ku... a kuptoni vëzër? Andaj Allahu u gjeluar nuk i përmeni me emna Po i përmenë me cilësi, a madhin përme e përmenë me cilësi se kupton. Me të kallzu një hani për shembull. Ka marrni njëri, i ka çeshtu flokt, i ka çeshtu sit, çeshtu fol, çeshtu hulë, çeshtu i ka xhestët. Ti paraqërisht e marrvesh mo. Vjen piçit i veni. Do von, me cilësi e kupton. Andaj Allahu gjera pa shkujti se kanë merak, mo u përhap. Andaj i than Ajshës lavide. Pastaj shojmë punë let kët punë. Lavdëllokit të ta Xhujojic Ana i Iranu al-muslimanat me goditjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu i ka përshkruajti Allahu në guran surën munafiqun, ajeti 7, se kanë pas dëshirë që të ken kriza ekonomike muslimanat. Andaj kur e kanë pranuar Islamin deklarativisht, ju kanë thënë atë në shokave të vetë dhe shpastë janë diku edhe muslimanat që se si kanë ditë se si janë munafika. Ju kanë thënë mos i hipni kur polipse qaft mos i hipni. Mos po harjohet as boshqatroru. Kam bazë dëshirë që muslimanat mos të kenë ndëmon ekonomi çdoherë, mos kenë stabilitet në ekonomi, po të kenë kriza. Ken kriza të shumta e pastaj nga kjo krizë, nga se njerëzit e dinë apo, ja, u shka mësua pak ekonomi dhe e dinë se si zhvillohen politikat e, e vendeve, brej stabiliteteve të vendeve të cila kanë ekonomia. Mos me bazë në vend ekonomi, shkol. Sot problemi më i madh në vendet e Balkanit është kjo, ekonomia. Është një histori e shqetësuhme. Smuje, krizë ekonomike, luft Mare le gjoje, pinë 1900 Lufta e parë vëtërore Karë mas krizës Mas smujës, krizë ekonomike, luftë vëtërore E dhe shumë rrë analisteve sotë tojnë se Erë smuja, ta zhvjen krizëa Rritën shmimë të naltë Edhe më funë, kërë rritën shmimë të naltë Kush me morë ma shumë për plasët Lufta E lu së për Allahun që Allahun që ka do që ndotë të irun musliman kudë që janë Që së lasuk janë ligjet e Zotit, joni thot, o xho, ma, ma ka Zoti shkash ka që kam u bë mirë. Çështu funksionon ndonya. A bota dina s'bota mirë? Na nuk e di na. Luteti Allahu xhelalahu m'u bë, m'u bë mirë, e pasai kontribo për hajër. Andaj i kanë godit muslimanë në ekonomi. Gjithashtu Allahu xhelalahu ka cilësuar munafikat në Kur'an me çfarë vëzërt me njësi të lig. Ka thënë munafikat urdhërojn për të keç dhe ndalojnë nga emira, e mira. E kundërta muslimanëve. Ato shka kodon i të keq e thon mira me bot. Shka kodon i të mirë thon mos e ban. Çka tu shkuën xhamithos? Shka e shka e pikë me xhami? Apo çka çka tu shkuen në xerrat liga? Po çshto jetën klasu. Ek shto marr. Kjo është për hipokrizinë këtu. Kjo është për nifaqut në Allahun xhel le xhelal. Kjo ka çirë vëzer. Për aiet që kanë zbrit në çështjen e munafikave. Tani vëzer në histori shumë të shkurtër siko order te krijimi i një sarrays kategorie te munafikave ne kohne peigamberit sallallahu alejhi dhe sellem peigamberi alejhi sallallahu vezer ka filluar davetin e tina thirrjen e tina peigamberike ne meke fshehtas pastaj haptas pastaj haptas me fushesh pastaj u shtu numri pastaj u shtua ashprcia derisa kan morr vendim arabot me evra muhammedin sallallahu alejhi dhe sellem na aperse apervitit 13 kur kan morr dash Pejgamberi Ali sallallahu alajhi wasallam se doin me vrar, ka bëu plan me ik. Ka bëu plan me ik. Dhe i ka shfixuar tre vitet e fundit në Hax i enzart, ka mbledh Encart të Medinës. Përse nuk kanë qenë qyteti Medinja ka pasemën një jetë pri para para Medinës. Edhe është takuar me ta dhe ka bëu marrëveshje me ardhte ata, me ardhmë Medinë. Pejgamberi Ali sallallahu alajhi wasallam është takuar me 12 kokat të Medinës. Me 12 njerëz kryetar të fisëve. Kryje tëre e, e usje dhe khazreji. Ja ka ndonë besëm për nga mesëm hajdetin me tine, na dëmrojnë atyje. Mirë po jo këtë qiteti o jo dërzua. E para se me artë, regonë Usema ibn Uzeidi. Apo, Usema ibn Uzeidi, që li ka qenë djali, i ish djali të adaptuar për nga mesëm, që ne e ka shpuzhizua allah u gjiluara. Që ka ndonë dhe zëtë, thotë Usema, thotë, Qyki Abdullah ibn Ubej ibn Selulli, Abdullahi më një ubejë i selulli njët për koka e hipokritave Abdullahi e ka posë emërin baba vetë e ka posë emërin ubejë a nëna vetë e ka posë emërin selulli a në shpeshë e kanë thirë me emënd nanës djali selullit a arabët e kanë tradit me thirë kërë të lafdrojnë djali i babës djali i babës kërë ka qenë Abdullahi më një ubejë i selulli kanë posë luftë fisi khazreq, e usë edhe khazëveq e qëkja Abdullahi Falemëzu koka e munafikave ka bosëmin po Abdullah. Robi Allahut. A mundon koka e munafikave. Ky u kafurit më von kryetari i Medinis. Edhe u kon pra mprak Jan kon për në praktiku bo kryetari i Medinis. Ja ngon diavon besatimën për të bërë kryetar. Në çat kohë është paracid pejgamberit s.a.s.l për marrë Medinë. Do që ka mori natë shumë. Se ard ky, ai se ka qëshursi pejgamber. Tha ard më mor kryetarëllokin. So, kjo për po është ashtë kreta? A i se ka kështë që o për nga marë, ma mërë kreta rëllokin, edhe është ti me Muhammedin sallallahu a.s. Deri kurve zëmë, deri luftën e bedrit. Kër ka ndodhë luftën e bedrit, edhe ka në ardhë 7-10 arropë, argatë, dëzantë luftës, mesin e tyre, sënaldidul kufrit që që ka arë në të smëdime, kokat kufrit, atar Abullaj i më një ubej i më një selulli ka than Ajde i kam le të shokë të vetë ka dhënë shkollën te Muhamedi sallallahu alejhi wasallam, edhe kanë deklaruar se si janë muslimanë. Se kanë dhënë kur'uzun çifti i të mloive, u vradën të mlojt, që i vradi familjar të vet, mos u bën esap. Ata kanë or deklarativisht në shwaj se si muslimanë. Tregon Usame ibn Zejdi, po një jetë për ditëve kanë qenë me Muhamedi sallallahu alejhi wasallam në Egjipt uh, Gomar. Dhe kjo ka qenë për modestinë e pejgamberisë sallallahu alejhi wasallam, se nuk ka refuzuar me asnjëri me, me Gomar apo e thot edhe shkoi me vizitues Sa'd ibn Ubadah, njëri prej kryetarëve të fisëve të arabëve të Medinës nga Khazrejit. Thot edhe kjo vizit ka para luftës Bedrit. Ishkëpo para luftës Bedrit, deri para luftës Bedrit s'ka pas hipokrita. S'u ka dit kush oj hipokrit. Ma luftës Bedrit janë art deklarativisht ndëgjaruese jan janë muslimanët edhe, thot, kaluhu me pengamberin sa sellem, ishkan një mëzlis ju edini medinja dhe zër o kanë me medinasit e usi edhe khazreji ka orë pengamberin sa mëzlisem i ka bo një pjesë të madhe musliman edhe që to hipokritat që janë bo mësluftës bedrit edhe jehudit thot, usamja, shku me pengamberin sa sellem ishkan do musliman do hipokritat ma vonë që janë bo mes në tyre ibni seluli edhe jehudit ë jo, ridjanon kuçi më ta. Thot edhe kalu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thot e dhakur kalu, thot Abdullahi ibni Seluli e mloi ftyrën. Në shenj spodumë të kshit. Spodumë të pa. Apo edhe i tha, hajtë kalojmë më shpejt mos mos çopluan këtu. Që apo, hajtë kalojmë më shpejt, mos çopluan. Nga sa arabët kanë bosë, domon tokën e kanë bosë këtu zall. Këtë pluhën, nëse ke kalu me gëmara Po me kali, a i ka që pluhën Dhe kjo ka argumentu se është ofendu për e atina Sallallahu alihi wasallam Edhe i ka thonë hajde, hajde ma shpet Më zba pluhën këtu, largoju Ende nuk, nuk i ka ditë për mësam Këtë kush janë këto Apo, mi për mësam ka shku me Me, me strategjine Bucis dhe manovre së but Ata rëthot, ju dha Selam për nga mësam të gjithve Dhe u ndal Dhe i thirin islam për e atyre që ka sjankon musliman, për e udive dhe ipokritave, dhe u lezoj Kur'an, dhe u lezoj Kur'an. Athere, Abdullah i mni Ubej, i mni seluli, foli dhe i tha, e ju helmar, o ti njeri, kjo ka qenë për në nënqmimi që veja ka bo, Muhammed sallallahu aleyhi sallam, këtu a e ndësë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Lej këto islam, kuran Lej, largohu për kësajna Pas e ka thonë A ka mundësi të nëlish rëhat më gjlis Ajde, largohu Vëzër u konë Nëse do të dikush qishka fulle me mësam qishtu Sa ka ardë për nga me islam Veni huj Ka morë besë E qiki u konë me nam E kupton me nam o vëzër Kryetar Pak para se mu po kryetar Ciloj si opozit edhe pak me hip E dhe problemat ashtë Njerëzit që kanë ditë që ka shka po thotë kis ska, ska ka skajuj drejt për drejt. Hajt ta van liroja. Hajt shko. Shko, domthonjë s'kena nevojë me na voltin eve këtu as për islam, as për kurjo. Që tjerë. Pastaj ka thonë, shkon në spital, ka thonë, si doje dikush në detvenat të shtëpia ka xalëju këtë muhabet. Por jo kështu ti publik me me i xalëjuar. Atëra uh, i ka thonë Abdullah ibn, Ra, ibn Rawaha, ka qenë be muslimanëve, ka thonë ihshina fi majalisna. Allahun ja rasulullah faqyndë mëjliset tona. Ka dhanë se na doyna me ard në mëjliset e tona, edhe pastaj musliman që ka janë ty, kanë qen aty kanë filluar me shah ibn Xelulin. Që shi thotë pejgamberi selam largoiu pikë këtu. Ata kanë filluar dhe jehudit me dorhyj, akurtinë e udit e denë vetë. Gjithmonë kalla këtu ufta. Thotë kur kanë intervenuar jehudit se pse e keni lënë një njëri këtu Juve me ard me ju, me për çò? Ata kanë thotë filluan musliman me shah me jo musliman. Edhe me jehudit Edhe me ata që ka qenë I pokritat Deri sa fillun me ugodit Hinin mes për nga mberi së sellem Edhe i pashtroj I pashtroj Edhe i qetsoj Edhe i ulargun si cëli Në vendin Në vendin e vet Vajdoj për nga mberi së loa sellem Me shku të vizita Qa ishte shkuat Saadim një ubede Tha të usama Shkum të Saadi Uull për nga mberi së sellem Edhe i tha O oh, Saad Ka qenë kretarë dhe këjë mad Saad E që që ki Saad ibn i Ubede nuk e ka menduar kohë të gjatë ibn i Selulin se mund në të mukanë munafik andaj kitë rasat dhe që do t'i kalzojna se ka ditë kush kur kura munafik andaj sahabës shpesh janë janë rogë për qështën e tëre dhe sa ka zbitë Allah u gjelona ajete, pse ju muslimant për përlani, kur na mo jau kalzojnë bo me më kushanë, dhe që e nga së natë jau përmenë, mirë po së një kanë njoftë Se ngan kanë, bo manovra, kanë domo ma, kanë domo komplete, kanë domo bën Allahu e kështu me radhë. Andaj kur ka shku te Sa'di i ka thënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam: "O Sa'ad, as pe ninç ka po thot Ebu Hubabi." E kanë thirrë me harrit Ebu Hubab. Pastaj domon musliman de Gadhi Ibn Sululi. Ibni Ibn Sululi ka thënë as pe ninç ka po thot Ebu Hubabi, sigur e ka, ka, ka përqëdhël pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ka thënë kështu dhe kështu, domon fa Ska nevoj të mëna volë për Koran, lërgoj jo për këtu. A të rritha Saadi, ja Rasulullah, falja, falja, sepse të t'kaldzoj që a defekti të ky. Ka thonë, kia Rasulullah, ke për pak me mor e morë kurorën e medinës më bëhë krijetarë, por se Allahu të dha atë qka të dha. Dë bëhëni për nga mërë, erë dhe ti në këtë qytet, edhe je i pari, edhe ky të ka mori në atitash. Apo, këtë ka mori në ati tash Andetha, fale ja rësullë Allah Fale, ja rësullë Allah Ata rëja fali për nga mbëri Sallallahu aleyhi wasallem Kjo dhe zërë ka sen, para se më ba Hipokritat, hipokritat Dhe për mëzame ka përdor Lohon që është në bucijes me, me ta Kur është faq fenomeni hipokrit Dregon, Usame vë në zejdi Kur ndodhi lufta e bedrit Lufta e bedrit, lufta e ka qëtë Allah, lufta e haqut. E ka ndohë Allah u të vërtejtën, prej? Pa vërtejtës. Thot, u vrajt, kush u vrajt, u zu rob, kush u zu. Thot, kur ardhen me rob, muslimana, dëzant prej paganve. Thot, këta e par, edhe thot, uh, tha Abdullah ibn Ubej, ibn Sheluli, dhe ketëta që kënë prej, paganve. Hada emrun qatë të wëgjehe, fe bëjë u Rasulallahi, sallallahu alaihe sallam. Kanë thanë, Kjo punë mor fund. Pra 70 janë vrarë pikurajshve, 70 janë e zarrop. U kri. On, kjo ka qenë praj friqës që e ka përmend Allahu xhelahu, por imi seriozisht, s'ka qen kurri çart. Gjithmonë ka, ka, ka shkuar të rthorrasi, gjithmonë ka shkuar me temsimile. Nuk nuk ka qen burri çart. Atë ka thonë kjo punë mor fund. Pra kleta lok jam, shkoi hoç, edhe i ka thënë shokëve vetë ka thonë, "Hajde shkoj na i thonë se jena musliman." Edhe kanë shkuar kan thonë çhadëit nda ka thonë besën pejgamberi s.a.s.e se nuk kanë më boshard, edhe kanë më ngua, edhe çatojaj ka më ka më ë kanë më baur. Thotë e Xulaisamit timi rahimullahu anhu në libr të, të veçantë në këtë çështje, thotë nuk ka pas munafika deri në luftën e Bedrit. Dhe nuk është fac munafik loku dhe hipokrizia dhe laramania në fe pos pas pasi pejgamberi alayhisallatu sallam ka marr fort thådën në Medinë, sepse pas luftës Bedrit Kuraj janë ndopshuar. E Medinja është bue madhe, mkrye me ta pejgamberi sallallahu aleyhi dhe salam, e përta ruajtur pasurinë, e, pasurin, e përta ruajtur domthon, ata namin e vet, edhe jetën e vet, kanë ardhur te pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sellim, edhe e kanë planuar fejen deklarë deklarativisht. Kuratin preshën e kanë mërmendë dietarët në këtë kontekst, gjithashtu e ka përmendur Abdullah ibn Abbasi se kur ka ndodhur lufta e Bedrit, pejgamberi sallallahu aleyhi ushtrypi luftës së Bedrit. Edhe kërka ardhë me dhine, i kam ledhë jehudit, se kam ja unë bajt një fjalim. I kam ledhë jehudit, të fisit bejnu, kajnuka, se të ka pasë mangat. Edhe ju ka shku jehudive dhe ju ka thonë kështu. Ja ma'sharë al jehud, o ju jehudi. Eslimu kable e njësibë kum mitle ma asabe kurejshë. Ka thonë, për nga me samë, o ju jehudi. Hinin islam, që mos t'ju godasë edhe juve në të ardhëmën, ajo që ka i godit i kurejshë, kjerë që ka i godit i kureish. Ka ndalë nimi me treqin Edhe i ka shpartalu Allahu Gjeli Gjelalu E ju tha jehudive O ju jehudi Mirë nimsim Qeku e kimsimit Ju s'munime Arabët dhe zët Arabët Arabët kanë zinë ma guzim tarë se jehudit Andaj për nga me zëmë ka thërë O ju jehudi Shikoj i Arab Shikoj i Arab S'munime ushtikime kët pun Finin fejrë e zoti Gjeli Gjelalu Ata dhe kanë thërë O Muhammed Jehudit ju kanë drejtu O Muhammed Meshatëllëzar, tu i nguhë edhe çdo i profetat, i Nuselulit. Apo kur i kanë pasur, çifopë zhvillohet mohabeti, çfarë retorike po fol Muhamedi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dhe edhe çfarë retorike për ta, tonë, mir, po flasin këta? Ata kanë thonë më mirë, po bë homë metodipalt. Edhe kënej, edhe kënejna. Andaj mini armasi kanë thonë mohesa mëna musliman, kaq ku te judit i kanë thonë veç për çje si façë këna. Allah e, e ka cituar në surën El-Baqara. Aba, wa idha khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum Kër i kanë thonë me mësam, na po besojnë asë i ti Kanë qëku i kanë thonë jehudive Jo, jo, na e na me juve Jo, na e me juve Apo, innema nahnu mustehzi un Këto ma bete këna me këto Na të talë me këto Qëka tha Allahu gjelëvata Allahu jeshtehzi u bihim Allahu a të talë me ta Luta Allahu mës me të bëhë munafik Ska ma keq Allahu mës në bëhë kur munafika Dhe të dhe ma keqë se mëkan Kjafir Ma keqë se mëkan shkapi për jasht Sepse i bandam musliman dhe pime në jena Ju folë gjuhën e tërë Ka mundësi edhe njërzit Të thyrë për një islam Ka mundë thyrë frasi në hipokrizi Ata rikantë thonë jehudit O Muhammed, ka dhalë pa Ka dhalë se ti ke, ke luftu me kurejsht Ata janë ala të ri Zdin lufta Në jena babe vab gjysh Njësë luftrave Ka dhalë Ata familia jote janë dobet Ka dhalë Ta është e sheti se kush është asgani Ta është e sheti se kush e njërzit Ti s'ke pa njërzit si në atëfort E Allahu Gjelluala E zbiti një ajet në surën Eri Imran, ajeti 12 Për me e forcu zemën e Muhammed e Tha Allahu Gjelluala Kull lilledhina kefaru Se t'u glebune vë t'u hsherune Ila gjehennem Tha thuju që aty në qka të thanë Tyje o Muhammed, hajtë se sheti me neve Tha thuju o ty o Muhammed, atyre jahudive Qafirave, thuju Kini më në posht Ska rrug dalit jetër Kini me hup Jo veç kax Edhe në gjahenem kini me hije Nëndu një kini me hup Në gjahenem kini me hije Për bërë selmihet Sa vëndi kesh ku kini me përfunduhe Dhe vezër Ketë luft ratë Penga ta, S. S. S. S. me sa mi ka fitu me ta Alehi salatu dhe selam Me manovra Me komplote Me dreçnë lëke Me shetan lëke Me kretë të hile Qka i kanë bërdor Allah i ka shpartaluhe Keti ka shpartaluhe A e dini dën Qështë e ka do njëni pi jahudive e emën që e ka luftu pengamberi së së sëllë Pa ju ka dhukëto me qita Qështë e di Qështë e nuk e di Qështë e ka shpërtalu Allah u gjeluar a, a ka dikush në botë Valla i ka pi qafirave Qështë e si jahudin e emën që të një jahudive Ba i ka nujtë muslimante emën atë të tënve A, a ka dikush pi Armiqve Edhe pi o muslimanve Edhe pi ketë atër ishka se besojnë Allah u në pengamberi së së s Qështë e ka be emri ki profeti huve? A ka dikush? Ska dhe. Muhammed e sëllem është emri të cilin e njohin Ska i ska i botës. Se kitë botë të thyrët e shkëlu në Muhammeden Resulullah. Me të mirë, me të keqë, thyrët e zani. Me të mirë, me të keqë, me manovra, pa manovra, thyrët e zani. E zani vëzër thyrët edhe në kin. Kërë janë komunista, këtër, ma komunista s'ka dhe në komunista sa ta. Abo thyrët në Rusi, Thiren kitë venet Thiren nindi Me gjithat torturë që ja banë Allah i një movat e një muslimanëve të dopt atje Të ju banë torturat shumë dohlesnë. I përzanë pishpijave tërë I, për i gjekin gjamijat Me gjithat ta thiret e shedu Enë Muhammeden, Rasulullah Muhammed jo është i dërguar i Allah A ka është presë për munafikat A ka është presë ata shka shkuin Facebook Këndër muslimanëve A ka është presë për ta të të të të talën e muslimanët A ka është presë Andaj, na nuk i Por çollën e kena mund e ty dhe e Vladin Tan, ruaj zemrën. Mos bere prej gazetës, mos bëj prej medias, mos bëj prej televizionit. Unë i thot, po këto në televizor po thojnë, nuk ka ashtu. Apo na na e dojna islamin. Amë jo atë islamin e shtrëngu shumë. Cili ai e shtrëngu ai? Cili ai e shtrëngu? Ku po din ato çelë islamin e shtrëngu, çelirum. Ku ata kanë studiuar islamin? Islami vëzet, e studion muslimanët ataj ka zonica mes muslimanve ska ka, ka polemika ajo me sellet tjetrat. Njani ja Hanafi, njani ja Shafi, njani ja Maliki, njani ja Maliki. Kjo mes muslimanve. Mosela tjetrin me të ardh. Apo andaj Ka'bi ibn Malik. Shoku i Peyu sam. E pastaj ndje. E përmendëm shumë shkurt. Kur e ka izolu Peyu sam 50 ditë. 50 natë e ka izolu. Si pastrim, pendim që ka munguar mungu në luftë. Apo thot nçat ko ai mbreti i gassanve pat para se mëmrin i Siri o ka nishamit apo e ka marrë vesh shikoi vezrat i porcelen problemet e muslimanëve pa sa ndërhyjn o shpashanavat ishin muslimanë apo pa u nëse duketu nëse duat ai e bardhësh edhe mos të dushni musliman mos kallzalla edhe mos të dushni hoç mos kallzalla o s'ka dhan se i kënaqsa të tjer vallallai shkrin ata apo ato shkrinën e jaçojn mbreti tha o ka Këna morrë vesh se këto dostojot ato dizolus ato do të fol. Ai më zë fal izolimi kamri. S'ka paos 20 ditë Kaabit 50 ditë. Kur kush më dhon selam, kur kush më fol, edhe 10 ditë te fundit as gruaja vet si ka fol. I ka thënë pe janë sam Kaabit, as me grujë mos fol. Çohtu Allahi ka thënë. Se ta pastroje. Po mundish pa mundu vezë ti me hesmit dishkupit kur kush të fol. Ulësh, oj u njerëz, stfolin. Urdha ta kan. Sa let me shku ka ka citron. Atari ka que Kabi, Kabi te letër. Edhe kur e ka marr Kabi, ky dosti jot po zgjeron. Hajde ti te na. Hajde ti te na. E ka marr letërn shkollezën. Thot ndersa isha në Morzi, thot vallallai thot nuk edhe tok kam u ndru, nuk isha ajo mot to, ajo tok. Nuk isha ajo shtëpi, mot mo, shtëpia e mora i natë shtëpia nteme. E Allah e ka përmend, wa daqat alehim anfusuhum. U ju ngushtoi shpirti, që mos ti ngushtohet nahirat. Thot e mora letrën Thot edhe ke zarmë i kalë të ishtinë në nëzarmë Kur të shizhë ku dhe shiko Ka'bi Thot e mora letrën edhe ishtinë në nëzarmë Thot Shkoj pak dit Ergë lajmi për nga mesem Se Allahut ka përmeno Ka'b në Kur'an Pazë dhe ditë si ka fol A më derin kiamet në suret të ube Përmenet maliku Ka'bi mi malik Se? Sepse ka posë sabër E ka morë legë dhe në ka shtinë shparet në zarmë Shka ka posë në të të të Hajde Titena. Apo ali sa muslimana do? Apo pojemu, kripa i kanë koll këshit të të arabëve, çopa i kanë bë, muslimanë mes veti dhe thashën, hajde ju Titena. A shaj Titena? Ose nuk duhet muslimani, muslimani, muslimanë me dorzuar. Muslimani, muslimani me urrejt. Ani mos u bajto. Kundërshto. Na mu smira mos u baj duket Allah. Ço ashtu na ka çashtu na ka jarati Zoti, na ka kriju Zoti Xhelal Xhelal. Na smira mos u baj duket. Ja ashi shka. Ka plot me dhëben Islam. Do sh kamë shtopat në shkolla, jo shija, ato janë shnje vonë bi Elisunedit fare. Po shkollat muslimane, ka shkolla Sofianit Thaurit, ka shko ka shko ka shkolllë te Ameshit, ka shkolla Çumta, ka shkolla e egjiptianëve që kanë qenë më ardhët. Mir po, ajo çka i ka bashkulluaj se ka qenë libri i Zotit. Kibla, një kibla, e Allahu Jellal, Jellu fiula. A do të pengan beresh sallallahu alaihi wasallam e imposte kit ta grupa? Edhe u kryuam hipokritat Kjo ka qimë prej aset se me ka përmendjetarët në, në këtë kontekst Gjithashtu dhezër, pengamberi sallallahu aleyhi sallam Ka pësuar shumë të këqia për këtyre njerëzve Prej të këqia dhezër që ka i ka pësuar është se në luftën e hudit Abduhajmë një obejmë i seluli E kemi përmend të luftët e hudit, detale që të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t e nuk e di a, a kriot a i syretit të mamë për me e kuptu në gjare të që në gjare është një informat një munguë së në kapat atë konteksti abo? o shpesoj që ti përmledhim sa ma shumë informacione lufta e hudit është lufta e ditë mas bedrit luftën e bedrit lufta e bedrit kanë do vëzë rasisht kanë dal sahabët me penganësa me nëzalë një karavan që kanë pasë pasurik me Ebu Sufjani rasisht kanë do luft ju kini dalë pa përgadit Përgodit kanë dalë. Çka ndal po luftë ato? Edhe kanë fitu luftën. Ço tjet begatia e Zotit. Se kur përgaditesh, apo andaj kur kanë dalë Nuhut, përgaditë kanë humb luftën. Shikoi Allahu çiq ka sonetën e vetën. Mbedër kanë dalë me thika, pa shpata. Shumë pak shpata kanë pas. E kanë fitu luftën. Nuhut kanë dalë me prazmore, janë mledh, kët me hekër janë mledh. Edhe krija kanë sti hekër. E kanë humb luftën. Pse do, sepse Allahu gjera doni ardon. Shkjo, aipa, sa pun të i sotë të i zotëi Kër të i thua Vabas jam konë hiqë përgatit për atë punë ama Elhamdulja usos Dënjar i mërë këtë se bejpët Keta shkaqet Sejcë Se ke haru kërjesorin Ja rabbel alemin O zotë qële, qële derën A doj për nga mërë të lutëshin O zotë iftah bejnëna Qële tjek i qelsin Allah e ko qelsin Nëse nuk e lutë Allahon Vabas i mërë këtë se bejpët Valla i më konë gjenia i botës, Aristotelio dhe zërë o konë gjenia i botës, Platoni u konë gjenia i botës, Hipokrati u konë gjenia, a shë në më në gjenio dhe zërë? Qatë gjeni u konë a njerë? I ka vlut truni për për për menës, njerëzë qatë që nga po së ka thonë, ki, ki ka nga pengamardë, valla? Qështu i ka në thonë? Ibnusina, Avicena, që ka njohin, mjekësi, o konë gjeni, dhe ki, zarë më konë, A ndaj i lutë në Allahu që gjerë me të forcuë, se se forësa vjen pë i Zotit, forësa vjen pë i Zotit, nuk vjen pë i neve. Vë Allah i mësën e pasë luë Allahu iman zemër, a mund e gjëron? A ndaj ti ishe njërës i të bojnë sëndaje, thotë a gjëronë më rështat më të orë përbuk, ti tu jojo, alhamdulillah, a mund është ashti ti përbajra ma kanë, thuj, subhanallah, të rohën ditë në majtën përbuk, ja dhe Allah gëzosh, me të parën ditë gë Abo kjo për imani dhe vëzër Zodit ka shlu imani Allahu na imbu zemë Ato na imani Luftën e uhudit Qa ka ndodhë vëzër Kanar do tri Të muslimante Për nga mësëm ka thonë Nja Rasulullah Në bedri ndodhë Nga nuk e ditëm Me tërshin veta Nga smurën pjes Nga tri smurën pjes Ka thonë nja Rasulullah Nësa Allahu të qedë një luft tjetër Thirna neve të part Thirna na ta ka zonë na vetëm pak na tri Atare, Nga tri që ka jena Kër i ka thanë Allah u leje me dalë në hud, sepse Ebu Sufjani ka thanë, ka me mor hakë për bedrit, që anë e kam vra korejsht dhe pleshte korejshtve, edhe ka thanë, këna mi ushkun shpik, këna mi vra. Kështu ka thanë Ebu Sufjani. Atërë e për nga mërë i sesele, e ka pasë idén që të lufton në hud nga të Medinës. Nga të Medinës, shumë afur. Edhe Ibni Seluli e ka pasë mendimin që të lufton në Medinës. Pejgambësi më ka pasuri dendryshë, ai ka pasuri dendryshë. Ibn Seluli ka thonë, unë më ndoj, i ka thonë më Samija Rasulullah, unë më ndoj që a këtu, në dvina të luftoina këtu. Ne dvinato këtu dhe ja kallzoina te bakçejnë në atë. O Maidin e ka pasur ne dvinata këtu, nai nimon atën. Me ta vrojn pejgambënin sallallahu alejhi dhe sellem. E kanë ardhur tre ka dhanë ja Rasulullah, a dhanë pak kallzoina as gallok pak manena. Edhe pejgambësi më ka thonë, u kurri, doon sigurin ku a dhanë këtyre treve, tamam, pela me juve. Edhe pastaj O zhvesh për nga mesem dhe ka dalë me prazmore Edhe këto trit ka thonë nja rësullë Allah E kuptum që do pleq Po dojnë me nejtë këtu Riktu Ja ka thonë tash më e lash më tjuhën Qo barbara Edhe ka ndalë I mri selulik ka thonë Ingon trit e së mgon muet ja, Ingon trit e së mgon muet Kjo vezër mgon mu së mgon mu Kjo i shkanë që i talë lëki ma i madbot Ska ma që i talë si shkanë Prishën gruje me burë Bab me birë, shok me shok, vla me vla, hoxh me gjema, kur të kshish, pse o vla, a e ka shkel dhe një ajeta, hadith, ja, ja, thëtë su më këngu muhe, aha, a e kupton, lezer? e dëgjoj e tash pëse se këngu që këtë Ibni Seluli, që këtë ras, që ka ba, vëzër, ka dalë për nga mberi së sellem me një mi sahabe, luftën e uhudit, edhe kur ka dalë, vëzër, që ka ndodhë, Ibni Seluli i ka quder të uhudit edhe past oksia qadal i ka thirr do shukt vet edhe do musliman do se ka dit ato ka kujtu se ky ka ky masi do lufta para mendohet ki me punu kundër pejgamberit solrego por shemoj ak shemut time para munion thot qish e ka mujt sahabja mu mashtru piktina po vlanda xhedit ma mashtronin munafikave na xhedit i gazetave mashtronin xhedit i mashtronin pse para mnoi kështu ajo veç për luft mitis luft dos qadal a mundes tinjani n rrove ki hendek Thuk, valla, në rovë me neheve, a ma është karmiko? Problema, da? problema mi thënë se je Sada, e Shumjone, paramena, mi të, i e karmiko, së edhe e armatost. Shumë njënë i parlamenta mi thënë të i e shpionë. Që i shpionë? Kuj e diti që jam shpionën? Për e pesat, kur nuk i ka thënë të i kujtë që i ti shpionë? A i ka ditë. A ndërë dhe të të mnjë abasi, i a le dhënë të surë e munafikun qdo gjuma. E di që i në qëtu. O konë hoqja, Allah e më shiro Oroni Oreo Play odallaret malloi. Dhe ka pas 9 të madh. Egjipti vlezëron 7 të madh. 7 të madh 100 milionë njerëz. Edhe është shumë strategjik, parë muslimanë dhe parë jo muslimanë. Jan kushtime juhedit. Ata janë mos stabilitetin e këtej lindjes që ju duhet atao. Kushin historia apo politika din. Çka ndo ka ndodhur, shej hyj që ka pas 9 të madh, ka pas shumë të madh. Egjipti ka shumë gjemot, gjami arl, të madh vëzë. Ndodh një xhami me arut pas 15000 veta. Me me djuma. Apo edhe hum bosh atë. Elai sazi banë dua, fundo Allah. Fali këtë xhamatlitë më, edhe mëshiroj për vetë safit par. Më shpajë nga këto. Dytit e kanë dalë o xho. Po çuish më në safi par më i miri saf? A gabon këto safi par për çfarë që ka vënë? Si dini ju? Ne nuk e kemi bërë qëllim këtu për këmbë, safi par, safi dyt, na shpesojnë na këtë mu kan musliman të pastër para Zotit xhel xelalu. A kasat elitë, kasat elitë o Zot. Mirë, po më zanë ku mirë me ato. Nuk u mirë ish parë me ato E që ka ndohë dhe zër Ibni Seluri ka thonë Pse kisë pëmgën muë Pse pëmgën tritki Apo Atere 300 veta Pini mive Ju ka thonë Këta nuk ka shpia se s'ka luft Këta nuk ka shpia Nuk omni mu Edhe disa për tëre munafikeve ka shku me ta Edhe shumë për muslimanve ka shku me ta E Allahu u gjithë dhe zërë surën e nisa Edhe surë Ali Imran Ka zbit ajetët Për dethektin e kësajna Thot Allahu, Fë malukun fil munafiqin fatin fi pse ju muslimantini nda ndi grupe me munafikat pse ju muslimant e vërtet pse munafikat i shihnin ndiforma se disa musliman ka thon mos u kthanu mos u kthani se bejn saman fundom u kthi atë kan thon ibn seluli po thatu mu kthi edhe kjo e ka strategji luftës apo edhe allah u qeloi thot i ka qortu musliman pse ju po parlani munafikat as pidini se si janë munafika thot allah u qelola wallahu arkasuhu bima kasbu allah i kan posht me veprat e tyre. Jo, spitaloni tash munafik ata. Tenga me samporë. Un front. Ky teatri ballot, hajde kthehemi. Kush, kush do të munguo? A moat kan thon, ke sigurisht e ka për të mirën e muslimanëve. Çt'kthehemi se Uhudi vazo me Medinën kanë pak, pak hapësirë, domo nuk është shumë larg ajo. Apo don. Kush ka shkuar në hax, Medinë ka vizituar Uhudin, e din se nuk është shumë larg. E ather Allahu xhelaluhu e në surën Al Imran e përmenë këtë shqëtsim që e kanë bëhë për ingamberi sësën dhe zërë e një një një së thotë 300 veta a në konë shumë për një një një një një dhe zërë 38% ushtarëve ja ka morë sot një ushtarë me ta morë dikon një pozicion strategik me ta morë kushka le dhu për e, strategi ushtarë a ka edhin sa është e madhe manovra një një një një një një një një një një një një një një n Gjehuva o sahabi ma dhon Edhe i ka dhonë nja rësullullah Unë jam musliman Ka thonë muskaldzon i ha ja. Shkote jehudit Prish i me arapt I ka prish Me qatë prish me Një njërë i ka fitu luftën Një njërë vëllë U ka bo musliman Edhe ka artë e penga me sa Ka thonë nja rësullullah unë jam musliman Ka thonë veç më skaldzon Ka thonë muskaldzon atë të nvetove Ka thonë shkote arapt të kurejsht si? E ka rëthu me dinë Kanë bëha aleansë me jehudit Prisja o aleansës Ja jo ka prisja aleansës Edhe ato së kanë dishuta ajo dhe zër Se ka thonë ki qafir Së më në kanë këndër neve Edhe i ka thonë jehudive Arapt janë të këthi Arapt janë të këthi E ju sitë metë një vetë ku ku për juve Më sanish ka ju panë Muhamedi Sa dhe selleb Edhe i ka shkue, i ka thonë jehudive Po thoi në arapt Si do një menetë këtu, berëm një robë Argatë Edhe e u ka vërtetu se këto janë tu Do më honë janë, janë, janë qështu qëspo, qështu qështu po Qështu qështu qështu qështu Edhe i ka shpartaluha A në njëri Të ratë qështu njërë zi ka këtipi luftë Edhe e kanë luftë, e kanë luftë luftën muslimanat Thad Allahu jillu ala Walli a'lem el le dhina na faqu Wa qila lahum Te ala u qatilu fi sebilillah Thad Allahu jillu ala Allahu e bëri luftën e u hudit Që ta din për juve Që dalen pah Dhe atërë të sinët ju, ju është thanë Hajdin luft Hajdin në hutë se ka me pas luft Ata ja, ka në tonë një, s'ka luft Tëtë Allahu u gjillu ala A hu i të fa'u E disa pisa avi ka në tonë Mos luftof shi për Allah Mbrone mërë vetër, se qyteti juve I të fa'u, mbrone vetër A jini ju me dinas, po Mbrone vetër, kanë armi usull mua Ka në tonë Ata ka në tonë Me di qi ka luft, luftojna Ko s'ka luft S'ka luft Adhi ka mor tërashin vejta Ma ande uh, Prapa Tëtë Allahu tebareke wa teala Hum lil kufri jowme idhin akrabu minhum Lil iman Yakuluna bi afuahihim ma lejse fi qlubihim Wallahu a'lemu Bima yaktubu Bima yaktubu Tëtë Allahu ujilu Ata Addit Adqas Jan kan mangat Kufrit se imanit Se pëse kanon no, Vat për nga bëjdin sallallahu alaihi sallam Dhe zër, me të lanë vetë luft që shqyët, që traftar. Ja, dhe, thot imë në hazmi, rahim e Allah, jam pajtuar njerëzit ndërkomtarisht, pa, pa, pa khilaf, se njeri majke që në botë është traftari. Dhe këta e kam i ratu zoti botërave, i cilje ka bo natyrë tonën me urrejtë traftari. Andaj, Allah, u gjellu, Allah, dhe zër, traftartë, që to munafikat, në gjenem, gjenem, dhe zër, si kur gjenet ja për pjetë, Allah, u në bo për gjenet live Xhenemit e poshtë, sa më poshtë, sa më keq. Atë ndrron gjenëm vëzadin i kusha, rron, po i ka kallë Allahu zarmën atje. Munafiqat. Apo fi darkil asfali min an-nar. Të dhallohu li vela, munafiqat që jemilan në shtresën të parë e xhenemit. Më poshtë, sa më poshtë. Çat i ka kallë zarmën Allahu na rupi xhenemit. Ndash mbi poshtë, ndash mandal. Atë thot Allahu li vela, ata e thonë mejuhet të tyre. Çka nuk e kanë në zemrat? etë rëkë gatim për jashtësinë ka e kam përmenditur atë në këtë në këtë kontekst. prej vështirsive vë që i ka pasur pejgamberit sa me ta e që i ka menaxhuu edhe ka i ka drejtuar, është se pejgamberi allahut sallallahu alaihi wasallam shpes i kanë bë kurthe çarta. ndonjë dukshme, e kanë shaut. Për shembull Abdullah ibn Seluli shpes i ka thon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ajë vogël un jam i madh. rrite çenin por me të hungur. Që shto ka thon Sëqaton që është Riyadh, ti ka thon, atje 450 km larg, i banom në shtëpi e pronë e Medinës, së qentë vroj popullit at, shtash ti këtu ki bëhet, bon se, se ka kshirësi pejgamberi Allahu. Sa ju ka çudit, çish pengojnë me musliman që ka çon këtu. Ti çish pengohet, ai se ka kshirësi pejgamber. Ai ka kshirësi, njeri thjesht tamam, i ka mbledë njerëz në diçka, edhe këto çat shumë pengojnë. Ne janë çudit. Më pason këtu të dozëni kamë na djual. Do jone këtrat. Pejgambesa tregon Javiri. Tho t'i e mikanë me një luft E mikanë me një luft Tho të dhe, dhe njëri prej sahabeve të muhaqirve Ka pasi emnin Gjihgjah ibnu Kajs El Gjifari Nga fisi Ebu Dherri Tho të ukon humorist Ukon të mon njerit si ka dash Zbavitin edhe arktimin Tho të dhe, dhe një, një sahabe tjetër I mëshoj pak T'u luit I sidi ka pasi emnin Sinan ibnu Wabara T'u luit i kam shu pak Edhe Në mesin e të rëvezër ka pos Munafika Edhe njëri për tëre Ka bërtit Ka than Jalil Ensar O Ensar Ajdi këto Edhe ajt ketëri ka than Jalil Muhajgjirim O Muhajgjira Dhe dhe shenjë këllisamu të imie Kër e komendon këtë hadith Thotë shiko Janë bo musliman Pin Medinas janë qujtë Ensar bin mekaniz li anchu muhaqir muhaqir el ansar yan terme kuranore allah i ka thon muhaqir el ansar njohani pri muhaqirve tu bajgari kam chunit tjetrin keni po disa e kan gjithu zanat tam shon nisputhot kesto bajgari vao jo vao njerit qi ka kriju zoti o jo, zot valloi deri me pranu makhlukaten e zot dhe zot gjaja apo kallishani kesto mer qaf dome tmit ke kallalo kallalo kallalo mashtish edhe kan fillu me bërdit hajde ansar ni momni Hajde muajgjira një momni Nëjmën të tërmeve kur anore Atere I kanë kallëgjur shpetë për nga me samë Se janë rokë nësartë në muajgjirë Për pak diçka Atere ka shku për nga mberi së sellim Edhe i ka po Ka thonë Dauha Ma balu dauel -ja, da jahilije Qa kjo punë me tërme të jahilove të u thirju Hajde ju këtë grupajeme Hajde ju këtë grupajeme Dhe së të dhe i që janë thirë Hajde ju e nësartë O, ensarë janë, ensarë, ensarë Allah, ndihmuësit Allah, të ka thonë, hajde ju mu haqira, shikonë, nejmë në të tërmëve të zotit, hajde ju mu rogë, për shka mu rogë, se një unë ja kam qutje të rritë. Ka thirë Allah? Jo. Ka thirë për në samë? Jo. Siko mu në si mu rogë? A tharë ka thonë, pengamberi së sellem, leni këtë thirje, fe inë, mund tine, sepse këtë thirje janë, ha, këtë thirje janë, gjahiletit, Atëherë, që kanë do dhe zërë, e kanë thirë këtë madhin. Abdullahi i më një obej, i më një seluli. Edhe kanë thonë, kënë të rokë, muslimant, po i qetësoj Muhammedi sallallahu sallam. A shalim. e ki pa dhe së një zërë, mas i qetësoj të puna, a, jo, a thotë, ja, ja, ka dalë, ka dalë qëzë. Përë u ka qetësua? Kër i kanë kallëzua, Abdullahi i më një seluli, ka thonë, fealuha, s'kin i mor haka. Ju ka thonë me dinazve qallon haize kush koyun e tash i njeri ke ta to poshtrit pe ati i çes picitetin e ka sinu muhamedin sallallahu alaihi ve selle edhe sahabet e vet muhajira atara e kamrie ky lajm pe pejgamberis sallallahu alaihi ve selle se ubei ibn seluli po rasti se ka ikit çecut te pri armicis ka than ka me njer to poshtrin i madi ai madi ke i vogli hashabu kulla i vogul muhamedi sallallahu alaihi ve selle i vogul muhamedi sallallahu Olaja ka thonë haki që e ka mërituhe. A tërë kërë e ka dëgjue, Omer i mën Khattavi. Ka thonë njënë Rasulullah. Ubeji ka thonë kështu kështu. Ibni Selulli. Ka thonë, Ama let qafën e ti e Rasulullah. Ma më jepë leje, Ta godos në qafë. Se ka thonë për ti se je i vogël. Ka thonë dërsa e për vetë, Ka thonë është i madhë. I ka thonë, Leje Omer, Se njërë zithojnë, Muhammedi piv Çishtu ka qezën e jashtas se kam shok. I kam thonë jam musliman. Po se si lidh me mu çtu. Leje. E çka ndodh Vezir? Atara ga sku Usaid ibn Hudayr. Për më të çu pejgamberin Alayhisallatu selam, Usaid ibn Vezva kont çtu, me nam sigur Abdullah ibn Ubay. Edi ka thonë, "Ja Rasulullah, anta al-a'z wa huwa al-adhn. Ti je i lartë, aja i vogël. Ti je i lartë, aja i poshtëri." Atë çka ndodh Vezir? Kanë mendu njërë se moh shkoj Abdullahi Ta shveshë i për leja edhe Edhe shkon Atërë që ka ndohë dhe gjërë Ka shkue Gjali vet Gjali Abdullah i mi ubejit Gjali Abdullahit E ka posim një Abdullah Tho që i khurisam i më të mije Dhe kena min khijari il mu'minin Gjali që ti munafi këtë madho konë muslimani mir Ka shkue Edhe i ka thonë pengamberi sallallahu Aleyhi ve sellem Ka thonë Jerësullallah ja e di rastin Dhe më ka rritë fjala Ababustan e, e diçi të ka thon për tyje i poshtri e ai i madhi. Ka thon, ja Rasulullah, nëse ke bë një et më vrar, le më mua. Shiko vëzë. A mund të kombe haj gallë këtu? As pun ilahije, as pun dervishave me kënu medaire. Ja Rasulullah sa dojna. Nuk lut fej edhe kjo babë ka pas, bab. Ka thon ja Rasulullah, si takish bë një et më vrar, le më mua. Pse? Se të kash atje A qofëa. Nëse se beson për pejgamberin çike drejtë, ti se beson për pejgamber? Nëse baba jot, e nana jote, e vllavi jot, e migja jot, janë më pushë se pejgamberi sallallahu alaihi dhe selamu, që se besonat për pejgamber. Elusme Allahu që Allahu të mbus zemrat tona dashniq për pejgamberin alayhi salatu vesselam. Fa ya ja, rasulullah, çdo më vra, e vrasune. E pejgamberi ka thënë jo, se atë vetë vësh ka thonë, "Jo," ka thonë, "Po pse do më vra?" Ka thonë, "Ya ja, rasulullah, unë e di që mënafik. Unë e kam të shtëpia. Unë kam të shpjegojmë nafik ka thonë me, po. Naqeta po kena shejtana. Ti vetëm ke galdurje na e kena kanë shejtan. Ka thonë i thut ti dikujt tjetër vraje, unë e di që meriton ai. Ka thonë po unë e shoh më sanjat vrasësin e babosam to e thuvë. Ëm luun me mu shejtani e se e vras. Sa ton t'shkiva ka vrar babën. Ë kur e vras unë s'kam vetës më shka i baj. Atar i ka thonë më san, jo O Abdullah. Jo. Ne tarafaqu bihi këna me usil mirë me ta, në me nuhësi në sohbete, dhe këna me këpas që është një të mirë me ta, dheri sa ajë thot, jam me juve. E kuptohet? Dheri sa ajë thot, jam me juve. Shikëvezer? Dhe ka artas me tim tjetër, se Abdullahi ka shku i ka thonë babës vetë. Ka thonë, o oh, baba jam. Dheri sa ti të thush, unë jam i poshtri, Muhamed janë i madhi, me rëtullufja liën tane, ka thonë ti skime i me dinë shkomën në qytet. Atë ka thon, at skocë të rrezikë. Ka bó skocë të rrezikë. Atë ka thon, thon "Tamam, un jam i poshtë ai i madi." Do të thonë, "Në fikë, çka kam problem." "Ço ti ndronë më muhabet, minia." "Nia do un jam më i malli, më do tani un jam i vogël." "O vaj, malli i vogël, çelije." "Po më këto levardi vetëm, strategji vetëm." Adari ka thon, "Un jam i vogël, ai është i madi." "Këto ze çfarë kanë ndon dietar ka shumë sime, kanë ndon dietar këtu ka falet e madhe pejgamberi sa selam." "O vaj, më ninë para mundu tash." "O ato" Gëdishmëribe ka në e Omeri se ka pasë Mu apet Facebook kta, slova, E këta E rësë rola Lema qafë në këtina Jo se ka pasë Tja dëshmoj në këti Qipet duhe Për në zami Jo jo O konë hakikata jo O konë moment Vesh me pasë shuhit aj Vesh me pasë taj. Banë shka duhe shome Shka Sjetke aj Nuk jetke A do jo më në këtoh Vesh e ka pasë për një me Një ditë për i ditë Ja kam pru një ras për jemenit Për jemenit i ven pr E kanë vonë njëri katër veta. Kur e kanë pruvën vrasësin, kanë thonë janë të tërë. Ka të bëjmë me ato. Ka të ngjëti vras. A ka të ti ketë kimi vras, po njëan e ka vras. Atadon këto të, të tre që kanë vënë, kanë thonë këto e kanë organizuar. Aha. Edan tut katër janë vrasës. Pastaj ka dalin hudbë dhe ka vojt. Ka thonë oj oh, u njëras. Me pas vra ket sana, më pas mbled ket sana aja. Ket qyteti bash. Më organizu komplot me vranë njëri, u në ketë vras. Sa ketë në vrasës. Sot lozer, me lisit e a do shohëz, më nisë të fabrikojmë. Apo thon ti për shemb, e ke ditë çikriminalia çiknes ke kallzuar? Ale 3 vjet. Atu ç'është do? Ç'ke kallzuar atë ti? A, a, a kan, me e kanë, më jise nuk e kanë për piksmorime fejallahu jëlwala. Mi po më ka hata më ka bosit punimë. Andaj shikova zot, këtë gadishmori, jo që tu vluu arab azgana e trima, por s'u ka thonë jo. Jo. Lei. Lese, ç'ka ju thon njerëzve? taspëtim që ka ardh me a dallah Allahu na rujt i kësaj pune. Jo më thon njerëzit Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem pivret, shoktavat. A do të sheh qolë samatimia, a do ibn Hajarus Qalari dhe Imam Nevawiu dhe ibn Qethiri thot, nuk i ka ekzekutuar hipokritat kur e shfaqi buqrizia e tyre, por shumë arsye, brenda arsyeve që Allah zot litalif in nas për me iafru zeyrat e njerëzve dhe mos mi gërdit njerëzit për islamit se thonë njerëzit aty lom për bajshim lo. lom a dheze shiko, hiq pa u vra veshtu u sha njerëzit ju gërditem ballaj veshtu u sha ki e shan ket, aje shan ket ki thot te ki gabim vla, une e kam vishmir ti ki me ingjenem njerëzit thonë, qka u bale vla qëna u dhe zotit ma ka dale vla edhe në të disht diska, ma ka dale thuje njerëzit Ma az jenein, az jeneitës e Kindor. Mos ha, ai ki Chelsin te ha. Ja? Do kujtoj që kanë Chelsin. Apo, ai janë dur tha. Ai tha se skini nuk tan Ramazanin. As ti fal, tha Nesër pron tha 27-a, ai paraher. Pa veç Nesër tha, roke. Po vëllah, zidi si, sti si për një spital, vëllah. Nuk jo dhe gjeneti, o, Allah. ka besë periudha jeneit, vëllah. Pe nga në mes Samsoni Kastin njerëzin jeneit, tipishtin jeneit. Apo, roke roke tha nis 27-ën edhe ças. Roke sadush bosun e roke. Në së në rokës e më së porë si dina kura Hajë, kura Një një të tëta, s'ke pra më hëgjoha Po i shala, Allah, në në në gjedina Në u falem, u lutëm, në nga... lutëm inat... të natëm, hapo Ama roke një natë Kjo në kolotari, o dhe zërë E roke jone, jo kjo, kjo jetë O jetën me ta, o jetë dëshmozotit O jetë dëshmozotit, o zë duhe Jam robi joti Jam robi joti, se du di kanë tjetër E tash, ka dë, dë valkë të Allah ka dënë këshirët Ama me bo manovra me Allah, unë gjellu ala Kjo i pëkrizio dhe zë Se se ki gjenetin dorë Andaj, kujdes, e shamja, ofendimet Si, qikom e zë Ajshën e ka dzumë rrasim E shajti jehudim Erdi jehudia dha, vdit qo Muhammed Përëm sëmë tha, u alejkum Edhe ju Ama ata fjallin e këshin formu si kur selam E samu alejkum Apo, samu alejkum Apo, si kur do, këti po brena buz dhe folin Shemun, ta jep selamit pak tu hik Ta shlën një fjallë S'ka problem valla e ti, skuiz ka më vao. Po më sam kur i tha ai se s'ka daloi ai. Se nuk nuk jam dërguar për kët punë. E mirë, kush o ke qarçi, jehudi. E pse nuk e i dërguat për kët punë? Po un jam për kët njerëzit. O vëdor, çish i shkon? Don, çish e kish më pa na Muhamed, saqur ai ti kishte an, ha valla da ju vditçi. Që i thon, a kse thon, mu kombe mos ja kish kthi se ki ki madha. E shiko kur s'ka kthi, ti thu vallai, kandidati kët rast. Kanë do ti ku roko njerëzveza. Edhe njëri një shlon peta, Tama tamam valla, tamam, u kri. Njerëz çka këshirin, ka ka catalibon. A ka ai që ban huqum, ese ne ma veten? Atë do Tama tamam valla u kri, tamam, hajde, largoju. Hallall eki. Njerëz të dohet këti njerëz. Andaj shikopa njerëzveza, te hunave ja kam prua. Te hunave, grui na kanë qosur se ki la vir, Allah. Oh, -oh. Grui tani që na vau me burrë tuaj. Dhe nuk ka kanë, nuk ka kanë njerëz tjerë thjesht, Allah zot. Sot mbahet kur ti dalesh diku skandal, shkonaj. Shkonaj. Abo, e këni pakurin gjeri në skandalet Abo, njërzit Para disa koha, rrishin e, dhe të na I shala jo ja. Ty sësë kipan rirahat, odo Ama a i kamera po, A i shka s'ka bo gjuna, përse du të mutut? Që du të mutut, odo Ty edhe kamer dhe pa kamer Ty e i rrëhat S'ke bo kur gjo, përse du ushë mutut? Abo, anë dhe zërë Për nga meri sësëllem Me gjithë këtë, dhe vonë Ran që ja prunën Dhe vonë Lë virlok e akuzun Edhe A i dini pëse e ka falë gjakin e grëzve A i dini pëse e ka falë Sa i Bukhari Kër ka thamë më samë Am nimon dikush ta mër hakin e grëzvejme Se grëzvejme e pasëve A që unë janë i ka thamë Unë i e rësullua A që që tjetër ka thamë Jë Ska me mër hakin Se kja burimi Për e më samë I ka qesu ka thamë E ka falë gjakin e vetë Lënderin e vetë E ka ka përcije Për shka dhe z Vesh me zupërlani, a njani për neve, për shka rogët dhe vëzër? Për shka, për këtë të këtë, për këtë asë të ka akuzun dhejrë, asë të ka akuzun fejë, asë të ka akuzun... A, a dikush, së mba të la, qimë përcinë me tijë, së kakës të, qimë përcinë me tijë, a, a jam akhlukat tjetër, a, a ke po shpirët Shpirt tjetër ka, a daj, qikovezami tolerant e njerëzit, për shparar shkët dhe vëzër, që, që, Mos to an gushtojë muslimanëve çovin, çovin ma vol. Gjithashtu vëllazër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmendëm se ja ka lexuar çdo herë gjogumo surën uh, El-Jumu'a edhe surën El-Munafiqun. Gjithashtu vëllazër, kanë ar shumë ajete që na kënaqërohet di për mëngjes disa prej cilësive që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të munafiqave lufte në Tabukit i kanë çesh muslimanat, kanë ar musliman kanë ar kanë dhënë hurma, kanë çesh. Apo kanë xhirë këqi kaprut pas hurma. Ajetë kur ka prur para shumë ka thonë kjo veç për këtë kodë di për këtë fare. Doon no, kjo ka qenë brej traditë që e ka pranuar Allahu te bareke tuala në ajetë të shumta. Ajo që ka ndodhur për rasteve të Ramane me pejgamberin sa selam e çka ky raste ka nxit pejgamberin saum që ti shkruan emra të munafikave, e ditë për drejtë duke u kthyer prej luftës së Tebukit, lufta e Ram, u kon. Luftë e nzat ka ar, në majën e vapës. Andaj ka thënë ata mos dinim në luftën nzato. E Allahu gjatë ka zvit ajete. Kul naro jehenn zori janemit apo majzor majzat sesa sesa zjari i se, se se diellc e e gazbit allah u janë në kët dynjo çka ngos tregon e butufaili shok i penga mbere sallallahu alejhi dhe selam por duke u kthypi luftes te bukit atar vjen dhe jan konkret me me kodra e me me domon me vene klarta e me, me hyrë të shumt apo tot edhe kalum pran ni aqaba i thon aqaba domon kodra ran Kodër e ranë, më nëshë më lëndu ta Nëse bje, uh, shkatrojsh Atër e pengamberi, sallallahu arihe sëllem Tha Idhahu dhejfës uh, Edhe ammarit Tha thun një njëzve mosin këtinve udhve Unë e hipi që kënëjna Ato mosvin kënëjna Aba, së është rrugër rëzikshme Atër e që kanë bovezër Pas mëtë munafika I kanë mshirë, i kanë burusit Kanu e Mbulesa Edhe kan thon, hipi çekneja, a hip mi erxojna, edhe e mishni. Ka mboplan me Evramo Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Piku edhe zë, tu u kthi pi luftë. Me ta. Kanar, kan shku me ta, tash po po dalin me Evramo Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Atara pejgambër kani kanis me niçi që do të, të mbulumi me kush jam. Edhe i ka thonë a marrit, u amarai një çeta. Nëse ambos atë sa si vjen Dibril më ka thësu, më i shasë edhe si njëri ti është. Për shembull, keni pa ti, ndodh për shembull, shai ftira të njëjtë çuditshme. Ti je tavolin, në tavolinë, ai piagjet tavolinë veshin do e ka zgjat. Ti e këshir, po vëllai hajde bëlum ti. Amoj vash, por çtregon e ka më veten. Edhe ti, ai pësoni ka këshir ka donon ama ai e gjetë të. Ka vonë Rasulullah. Njëz mbulun, sin jam ti shumë, i ka, ka, ka mbulur shumë jam mbulur me. Sa të janë tu? <laughs> po u zbullu fë tira Ndo dhe keqja Atere i ka thonë Për nga mësëm pas i ka ka zhu Allah Ka thonë A e dit që ka dojnë A e dit që ka dojnë Ka thonë Allah u thon, di, di thon, dhe për nga mësëllim E dit më mirë Ka thonë këto kanar Me më gjujt muën dhe mbra Këtë hip ju në nalë që këtëse kodre E ajo është kitë Kodra gurës Shkëmbin qëmët Ka thonë të ma kapin devën Të mangrejnë e të bipi kondre Kando është të mbysi Muhammedin sallallahu aleyhi vësallem Atëherë i ka than Pengamberin sallallahu aleyhi vësallem Kër janë jan zbulua Si ka kalzua, ka dhuë Ka thanë edici i duni me, me mbyt Atëherë janë mobilizua Sahabët e Pengamberin sallallahu aleyhi vësallem Tre pëtërë i ka arsjetua Pengamberin sallallahu aleyhi vësallem E dy mbëdhjet për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Derisa thot që të njerëzve 12 çka kanë bëjti deri në kohën e Aliut kanë mofë sot. As e thot Sheikhul Islam al-Taimi rahimahullah kur është rok Aliu me Muawijën, dy sahabët pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Aliu shok, Muawiju shok, jan rok. Kush e ka nxit luftën o vezër, çdo munafikan. A mëse kanë nxitën luftën në mund vet. Ka dhan Aliu mbatël, a çetri pianë munafik i pianë. Muawiju mbatël. Tash u duk sikur po thotë Aliu Mohiu i thot, "Kta e ka nxit luftën me zot." Andoja Mari, a Mari ka prezantuar shumë luftra, që janë rrok sa habut në mesveti. Edhe s'pash ju ka thonë njerëz, "O oh, ju njerëz, Aliu dhe Mohiu tut dit janë shumë pejgamberë se. Ka thonë munafikët për ju nxitin juve. Ka thonë ju spitini." Edhe ka ka dhuc kët rast. Ka thonë vallaj, këtë ka ndosht edhe me vrap pejgamberën Zezel. Es kan arrit tash po do të mi bë copa shok tevet. kujdes Allah. Kur ta shefshti se dikush, i thonë, "Okë, i sinqert be vlla." Po leva valla çfarë sinqerëti si nxita për të këtë sa sinqerë valla. Njëri në shë do mi rrok musliman. Do të ke vllavi kurçish. Ai vllavi kurçish. Ke oja kurçish. Kushmat me valla për ti. Kushmat për ti. Disa njerëz do të më thonë, a ka be vlla musliman për ti? A ka dërë njëri i mirë apo? Kto njerëz do zbonin fesad. Bajn fesad mad i porçojn musliman kur ta shipsin një njëri. Po i porcoan musliman. Mosu ke vllavi e njokë vllavi. Hiçse njëkë vllav, largoj vllav ose shuj. Shuj se i bane, co pa i bane muslimat Vëzra smjahton kjo të soptimi muslimat dhe Allah dhe të me kontribu për me sëptua Dih miljarë deklarativisht Dih medisja Abo Dih medisja A një Kur'an, një, një Hadith, një Kiber Një Ako, A ad, drejtoj dikush ka Vatikani? Jo A drejtoj dikush ka Grecia? Jo A thot dikush jo, unë Maristotelin? Jo E pse? Sepse ne e se të lezën A të dhe thot amari, dhe dhe valahi, ata kum i kumpa gjithmonës i kanë zikë luftat mes muslimanve. Dhe pas të e ka zbitë Allahu gjensurën të ube, ue hemmu bima lem jenalu, dhe shtën me arritë ditë qka zotit i pengoj, me vrahë Muhammedin sallallahu aleyhi wasallem. A tëre, normal për nga berisem e tir hudhejfen, edhe i a shkun që të emrat, dhe shkun e filani, filani, filani, Allahu gjelëve të të konë me emra, Atarë thotë pengamberi sallallahu aleyhi sallam Fi ummeti Ith ne ashara munafika Në ummetin tem Janë dy modet munafika Kanë thonë djetarët I ka përmen Te ket me shenja Te hudhefja me emna Për shparas fio vezër Se këto ka me bohë sharma vonë Nëse mu ka dash me më vra Shka kanë mi u bon këtë tjere ula. Mu ka ndash me më vra Atarë thotë pengamberi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallam La jetë khulune lë gjende Atakur nuk hi në gjennet Wa la yajidun rihaha e asyanin e rend ner jennedit derisa dhije devja per vrimën e xilpanës. Kta është shembulli kur'anor që kapuam. Allahu i ka dhënë porçafirat, Allahu mos e ka dhënë asni arja rrbul alalamin, qadan nuk e shijojn aromën e jennedit të përshtatarë derisa devja e madhe të përbirojë për birr xilpanës. Ata merren një ditë atë devja. Odes artikull e marr pënë nëse e fut aty. Kadale O me morë devër Pra, ka të në njëtartë Ka arë në i përbolën matë madhe Kur, kur Allah në bëf i gjenit live ja Ka të në pengamberi Tëtë për tëre Do t'i mjaftoje një smunje Që të t'i godetë Allahu u gjiluala Me e thë dhe në zëtësira Se të t'ju gjuët në gjoks Dhe dhëtë mbytët E disa për tëre Do t'vashdojnë me ba Me bosharë bo Kjo ka si në prej traditës që të pengamberi Sallallahu Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka mësuar sahabët ç't i njohin, ç't i njohin e, munafikat me shenja. Dikuç thot, as ka mundsi Emna, s'ka mundsi. Nëse si gatit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Emnat, si ti azgut edhe. Ç'kiu Ibni Seluli vezir, a din se s'u kon kryetar. S'u shkon as ki, as ti -ki sikish dit Emni, po kon kryetarkin. Kon i madh. Apo plus gjaln e ka bos, besimtar i mirë, atë i është bos. Plus çar ka bos shumë. Përndryshe Dhe për ndryshe, megjithëse ju ka ditë emrin, dhe zot, është një interesant kjo bota si sillën. Sahabet Musa bin Umeir, Hamza, kur kanë ndrujet, s'kan pas me shkamë çefinos. E ka marrën sa me çefinos Hamzën, e ka mlukriën, i ka ndal kom. Kam lu kom, kam kam, kam, kam, kam lu kriën. Ka thonë lënda e kriën. Musa bin Umeir, pas aniki i kolegëve, s'ka pas me shkamun blu. Me jetë e kam luar. Po kjo dunjoja, ama te Allahu janë drejtë. E që kjo Abdulla ibn Ubej ibn Seluli vëzër, me qka që finos? Me këmishën e Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Që kjojnë i dhë njëja, ja? a i ban dobi të zoti? Ja, vëllaj. Njërën i thotë, po ka ibe në vërë me këmishë për e këmishë për e këmishë për e këmishë për e këmishë për e këmishë për e këmishë për e këmishë për e këmishë për e këmishë për e këmishë për e këmish Gardhia li vet ka thon ja Rasulullah më ka dhënë baba a peçëfinos me këmishën e tande. Ka thon po. Të zhvinos me këmishën time. Amas të ban xhair kur si Allahu të i mirë dhe këmisha e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj pengambër Ali sallallahu alaihi wasallam nuk i ka dhënë kur më emra. E si ka, si ka vizir, i ka njoftu vëllazër, i ka njoftuar nëpërmjet cilësive. E cilat janë cilësëzër edhe pak se emra ka fundi Ramazanit, çajtorët mbas Bayramit inshallah, mundimi mush pak më shumë. Dhe kërën e buhurera, thotë pengamberi së dhe selim, a di se kanë ziri ma në Bukhariu, ka thonë, nuk ka namaz më të ramë për munafikat, se sa namaz i sabahot dhe i acis, si kur ta dinin që ka ka prej kajrit, do të vinën edhe zvarë. Pse shka në ardezër? Thotë Abdurrahman ibn Rejep, thotë se në kone pengamberi së dhe selim, namaz i acis dhe namaz i sabahot, është falë në kone e ardët, është kone, fa... sikur së tash të në Apo tash na këtu Ballkani me dhebin Hanefi. Ama sa voi veç Ramazani folna me hanbelit. Dhe po na bështallu pak. Apo me dhebin Hanefi vazo nuk falet sa voi shpevonë na. Të rob ngjënda mosim sakit. Me dhebin Hanefi sa voi falet na pak para se me lindje yll. Çështë vao. E pse Ramazani vendrojna e kena me lagna kanjar ku na komendon do na pin xhavin hanevim ozane lvizna apo me ranci. Si. Pse jam kurë ka falove zot. Shumizë të dërasa ve gaval, ntar. Ntar kanë hin, ntar kanë dal. A këptove? e kupton ve? E munafika pse s'kan dal në sabahëzë? Se munafiku s'e ka punë me kët punë. Andaj s'kan dal në sabahë kan dalnë se s'na shë. Na dalna kur na shë, drek i kindi, edhe na akşam. Po pse me dalën në sabah kuraj sum shaf mua? Sa të kan pas për me mu pa, edhe në xhumë ka dalë shpesh. Apo çuçi e kanë dalë, njëo do, ojo një me, me bayram Allah yatfal. Në Bayram na trodit kena gjoruat dhe se di me Allahu, ne i thot po po mos e shtrëngoshu. Unë dalë fal Bayramin, na çosh axh. E marr shildën me veti dhe dal. S'mashtrohet Zoti, nuk mashtrohet Allahu i Gjallë. Ç'stë ngan ng këtove. Kan dalësh nëpër festivale. A ka vukura ceremoninë për Bayram, për për jumë e pem sa më ka thonë, a doni mi dit kush janë? Që shirinë sabah ku gjzden. Apo, e pse vazo dietar? Siguro dietar, sa na du në dietar. Imo shafiu ka thon, e pse sot ajh ska sden sabah si thoinë munafik. Ha, pse ka drita. Edhe sot musliman kur s'ndalin sabah, se kanë me një jetën e munafikave. Përshimu, ka njoni pës kona maz. Allah për shembull, ka një hani fal pas kon namaz. Allahu na bë piket veç çai falë pas kon namaz ya rabbel alamin. Edhe një hani shpast, për shembull, ngjec, pamon, s'baoi, yaci ai. Njëri vot, "Eh, ç'e zuna munafik." Jo ka dole. Pse se, se ajh sden sabah se s'do me dalë apo mikalëzuhë. Aj kujt domës mikalëzuhë që i ha ja, muslimatë. Shukam e kërkanaj. Aj do njerë pi gjumit, pi dëmbelis, pi së në kanë dresht jetën, ekstomerat, do njerë pi gjunaheve, a më jo pi një fakit. Këto ka ndalë speciale dhe. Ka ndalë s'dalën, se përse s'na shë. E, ka plës për muslimatëve. A është e një një fakit? A është e një një fakit? A është muna fikë? Jo sepse në dalohet të koshmë dispozitë tjetëra tjetëra tjetëra tjetëra që i ka treguve si mi dalohet ka thanë pengamberi alej salatë të selat evanoj namazin e kjo pishenjave të tifakit të munafikave ka thanë pengamberi alej salatë të selatë ka di se ka zhiri musim nga enesim një merik ka thanë pengamberi alej salatë të selatë ka thanë tilke salatë të munafik ngonë e për namazin e munafikur ka thanë re e prit me dalë digli edhe banë, sejtë dhe shpeta, ha, ka thonë, fë në karaha arbaan, edhe e prit, i banë në kar, në kar, në kar, e para, ka thonë, e prit, kone fundit, a dule, që? që, që, që, ka, jo, jo, Dush, ka thon, ka do sh, sa thire e zane, a gjithë dhe pak ma ndejna, pas e ka thonë, në karaha, që thonë, në kar, gjeli, vëzir, edhe pula, kër e morin, e ki bo ma, skepin, shka e kan E këtë në pojë ditin të tokën shpetë Këtë në sa Fanaqara Harban Shpetë, 4 copa E këtë në pojë Njënë thotë Himam i neve Po në le me thonë Përmi 3 herë Subhanë Rabel Adhim Po anë nëse së të ka shtimë burkë Në sejës dhe je Në sejës dhe Dhe zë Thu të cekë në këta 3 herë Nuk është farz me thonë Subhanë Rabel Adhim Astë nuk është Subhanë Rabel A'la Në sejës d Derin sa Sa të munësh ja Njëherë e kime thonë farë Subhana Rabjel Adhim Ruku Subhana Rabjel A'la Në sejde Mas njëherë e këto në file Sa herë Sa thoja imamit Sa të neje imamit sejde Edhe bandua Apo E pjansan, përshkujti namazin e muna fikë Veç ka tha Ta vjen si gjeli Ka tërcopa dhe hik Veç me ka du që Qeba edhe une u fala Kjo është namazin I munafikave, pas taj ka thonë pengamberi sallallahu Dhe Allahun nuk e përmenin Post pak Andaj prejshenjeve të një fakot O të vezër mësë me bubët me e bo njëri shumë të spi Jo mi ma i të spi të rruzave Ki ba da, i si ju kështo Ja, ja, me ba të spi Allahun Subhanallah, subhanallah Por një me me ba të spi Me, me kry namazi me ba të spi Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah Elhamdulillah, Allahu ekber Të rrëtë të traha Që ka hal nga pengamberi sallallahu sallam, Me ba të spi vë Jo, sësësësësësë Jo, jo, subhanallah Subhanallah Me të të të këzu, subhanallah Thotë abduha i bëni abasi Tërtili ka që pe jonsan, tërtili Subhanallah Që shu ka bët të spit? Apo, i dhëmonë, mas të amazi ka bët të spit Nuk iëm të të folë të ashtë për ruza dhe zërë Lejot me majtë ruza E dhe me bët të spi me ruza E bioreda ka bësë ruza Ama jo me, mi u kazut jeshe që e e rëki hadjia Jo, jo, jo, jo, E që pas e do gjelar dhe përdorim të, si shlën të spit pidore, edhe kështu ka ka 7-8 ingrejnë. Jo, kësi të spi, jo dhe zërën. Jo, jo, jo, jo, mojnë me lutë me ruza. Me thonë, subhanë Allah, elhamdulillah, me e theksu dhe zërë, me të gjvid, me e theksu. E që këtë me theksu, me të gjvid, për e më sëmë tha, e munafiki së ne banë. Së ne banë që do Allah, Allah, unhavop, jatiris, ja përmenin, Allah, të qejë bova dhësh me dashni të madhe. Bësh kush e do Allahu jëlona. Allahu na vopë atësh që hap për menin Allahu te bareke ve taala. Gjithashtu veza pejgamberi s.a.s.e ka bërë një ditë nëpërmjet xhesteve dhe veprave. Ka thon pejgamberi s.a.s.e madhin se kanë thënë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi dhe shpreha është e, Imam Muslimi nga vllajmi Amri radiallahu an that pejgamberin s.a.s.e kam dëgjuar duke thënë kush i ka katër cilsi ajo munafik. Kush e ka një i ngjon këtyre. E pse ka thon kush i ka katër munafik sont kazove tash mëënë. Ti diet është. Apo Allah i ka dhënë fiqirët, ka dhënë logjikë, ka dhënë ë inteligjencë, kape. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E para prej tyre. Ku të fole rrejn. Allahu onëroit. Rrejn Allahu zot. Rrejn Kur'an, a dini ku ka? Në, në fjalën tonë. Cina seni më i rradh që mund të më bëni njerë. Apo njëri. Në njëri, që mund të bëvë raport me Zotin senë më tron. Në edina kufrin dhe shirkun Mi po Allah u shirk Me adhuru putin Me adhuru vorin Me emohu zotin Me, me, zoti, me thonë s'ka zot A ka maranë se që ka që? S'ka maranë Mirë po Allah u janë disa jetë Kure ka rënit kufrin dhe shirkun Në fun ka thonë Dhe ata shka rënë Ma asanena Ala maranë Pse bërëzër Thoti bënkajim e lëgjëzije E ka rëndit Allah u rënën Në maranë se shirkun Sepse shirkua Shirkua Dega Reina. Shirku vëllazër, i ka degat e veta. Vllaj lë shirku ka. Zoti na rufi kët shirku, edhe kët kufrirë. Mir po rreja cilëna vëllazër, Reina, sa e ket Reina. Shirku ka kët Rein, puti so Zot. Njeri so Zot. Isa so Zot. Liği so Zot. Allahu so Zot. Pas pejgamberi nuk ka Zot, sallallahu alaihi wasallam. Andaj Reina në Allahu jeli vale bo, al ka bosë në mashtën e Kur'an, s'mba me Rein kur. Ande kanë transmetim nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se i ka thamë për një sahabi i ka thonë një Rasulullah A ban zina muslimani? Po A per a ki? Po A vedh? Po A ren? Jo Renat A i shkasë ren dhe zonë a bur Onda jarë sahabia dhe i tha për një samë Jarë Rasulullah kumbo zina A bur Tha për një samë Që kjo bur E pranoj Allah E pranoj toben Mosanaj Këpok a bini mosanaj Tha Kurt fole ren Një E dyta Kurt a ja për fjallë në thema Hajd dha Po vla, jo vla Vla, po mështë, mës, jep fjanë, se dushme e maj Dhe vërza, e disa pyte edhe nga thresat nga vinglese Sa të për lamët, mësë burin dhe grujt, për rejna Shkon, ja merë bab gjinshit me rejna që i kën A i thot, e, këshërë, që të shto si bajna A i thot, anjani, që shtoj shti E mësë anjena, sa të amore i grujnë ki Mësë anjdo të mirë në veç me grujnë te, mone Po i të rejnë të vë, si të majt Atin kofsha si burri që ti kushtetrona, kallzojn tavolinën atin. Jo. Si baj këto? Si dush jap, pasi dushmos pa jap. Ai ti burri madh. E jo atin ani ani babaj, s'i dush ti. E mos anena, e mar grujen, ohun e simoj fjalën, unë mora, apo, u bëzë. Njëri do të më bëj ftyra më pak, ftyra. Ku shkon pa ftyra të Zotit? Kjo ftyra. Peqam sa zgado, jo vësi vrasu kto që janë munafika, se çka ti të thënë janë njerëz më unë, ato thojnë ç'i bëj vrasë qof. Çu shtabind jone se ky sa sa tamam. Ti s'ne bin. Ada qed kurtayap fjalën sema. Ka than Allahu selam. Edhe kur ti lije diçka amanet seçon vem. Ja leti diçka amanet, veç kur do të të pahan hu po vëlla. Mëse e morë. Le më thot, le më. Unë e kryj këtë punë. Mos e do të kum harrua. Po kum harruv vëzet, as as ta kalon për harru, me harru, ta kalon me mëajt. Apo, apo do të habes sa sa e rastishme ta tashmës qaja anëseç më sërëseç mund ta dhan shamana. Mo mama anëti. Dhe e fundit ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për cilësivitet e munafikut, cilëvëzet, ka thon idha hasam fajr kur të ket medikan diskutim, hasmohet ndanim diçka, prishet këtë, del pikontroll. Ka disa njerëz ul poli rahat. Ti thu porse më por diçka spajtohesh. Ani të spajtohesh, spajtohesh. O ja nis të çuk komon e dorën. O valla, oleve, oleves. Ço s'sekjo ti obligim ti tjop mua mbi të me këta forcat të tua. Janë të ushatu, ka dal, ka dal. Nuk ka, nuk ka patjetër të më mbi të me këta forma. Ka forma të çeta, si ti ke argumente, argumente vetë. A duhet për shembull njëri më ar më thon neve ç'ki dill, është ka dal, ç'tu nuk ka dill. Nuk ka dill. Mëra thon njëri sot, nuk ka hejte. E s'është ti tu, ti çu nuk ka hejte? A sot ti jone nuk ka hejte? Ti tu jobe hejta, a ti jo nuk ka hejte. Ti më thon jo, nuk jena në shkup, ti jo bin shkup jena. Jo jena, jo sena. Njëri më thjesht çfarë thotë? Po, bashkopërërat, ai normal ti ta jaha, ai na një vete. Një dhotë jo vetë ta bindi, po çu sherbind. Ka do njerëz nuk bindën. Dilën dal mesditë thotë s'ka. Zoti nuk ka kriju këtyt thotë s'ka Zot. Allah nuk e rupi kufr dhe shirku. A do i ka domësam kur të polemizoje, prishet komplet. Gjithashtu vezë ka thën pejgamberi s.a.s.l. për et cilsevë të munafikave, cila vëzer ka thën Ali sallallahu aleyhi salatu selam, a diçë gazel ibn Tirmidhiu, dy cilsi kur zbohën bashk të munafiko. Kur zbohën, tu dhjet bashk me një vend. E para, husnu semtin. Ka dhanë, me pas karakter të fort. Më kanë i ban tërbije shumë. Edhe me morë vash fejen, që të dhja kur bashk zbohën të munafiki. Por shemë, ka mundësi një një i gëdhent. Apo i gëdhent, mira. A ma fejen i cedi. Do vonë, më dhe më kanë munafikë. Njani përshimë dhe kupton fejen. E marrëve është fejen shka, e dykë shka në islami. A ma i të sa i bom tërbije? A bo, ka pini fakit. Ka tha me samë, me i pa dikon bashk, ta dikë se sa më në afikë. Sa lojë, se bashkon një njëri edhe fejen e kam su, edhe tërbijen e ka, që shumë shmi tha më në afikë. Njani adhe tërbije litë, edhe i eduku, edhe i gdhen, asë është fodull, asë krye madhë, asë nuk ka si edhe të l ata famsam çdo dia sbaon bashk dietar ka von ke çdo ditë blerë çka ka shumë ditë të tjera por shemb famsam ka thonë ha adit, ditë ha në shkollë muslimani ka thonë munafik o sigur delja e cila ka mbet mes ditufave e koni tufçanë har sku da ajo ku është atufën tjetër ha po zgjigën e na ne thotë mirë thot kanë tek sot mos e thot boh bakë këto mirë apo ska shkolazën evropë këto mirë pa Allah vën këtu thot edhe ju mirë keni ja valla se kena duhet mirë njani e kom mirë Në origjimin kultura jone nuk është me kulturën e tyre. Apo, a le të them, ke çdo adit ose pse ka përme çë nëpërmjet shenjave ti dinë kush janë. Andaj tha Allahu, wala ta ta'rifanhum. Ti kimi njëo të Muhamedit ata me shenja. Etjë, vetë tu janë jan, shenjat. Dozo kjo ka si bre traditave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çai ka trajtuar murafikat. Tu vëzer kemi edhe shumë shumë raste të zot pejam nga se jeta e ti 10 vjeçare, 19 vjeçare në a madina gjalen bushur me raste etyre ose koha ka mbaruar elus pijallahu te bareke وتعالى che zoti onjale jlalalu aty kemi qelluar allahut na fal ku kemi gabor allahut na na na falet na mushiron elus pijallahu te bareke وتعالى che zoti onjale jlalalu ajrim ton allahut ban qabul namazin ton taravite ton lutjet ton allahut ban qabul elus pijallahu te bareke وتعالى che zoti onjale jlalalu Në mundëson që ta përfundojnë a ketë Ramazan me veprat të mira, me veprat të pranuar, atë Allahu qëllu ala. Në mundëson Allahu që të gëdhendemi dhe të jemi me s'jelët e pengamberit. Sallallahu alaihi wa sallam, e kulu qavli hadha, ma staghfirullahi lillikum, fa staghfiruhu, inna hu hulgafur rahim, alhamdulillahi rabbil alamin.